То служив у війську. Відгукнулося 20 чоловік. На жаль, серед повстанців не виявилося жодного, окрім Гальчевського, старшини військового часу. Зате було 5 колишніх підстаршин царської армії та двоє підстаршин української армії. 7 квітня під селом Каміногіркою провели переорганізацію. Отаман сформував три відділи, які на перспективу назвав сотнями. Кожна з них нараховувала по 12 козаків. Командантами перших двох сотень Орел призначив Ониська Грабарчука і Василя Синдзюка. третього очолив Мирон Лихо з Хмельницької Волості. Синдзюк і Лихо були підстаршинами. Грабарчук військового звання не мав, але міг за пояс заткнути не одного підстаршину. Навчання продовжувались до 15 квітня. За цей час зловили лише кількох агентів, яких після допитів повісили. Щоб не залишати слідів, закопали їх. Одного хирляка, щоб не рити могили, змусили залізти до Лисячої нори, яку розширили шаблями і там застрілили, як бурсука. Настав час рішучих дій. Переговоривши по черзі з командантами сотень, Орел вислав їх зі своїми відділами на два тижні у рідні райони. Кожному дав листок з прізвищами осіб, яких необхідно знищити Наголосив, що з дому повішених повстанці не мають права нічого брати Сам залишився присутній Ониська Грабарчука Вже всередині квітня козаки Орла збурили весь повід Чи не в кожному селі місцевий сексот або безслідно зник Або загойдайся на квітневому вітрі Відділи червоних, що приїжджали з Літина на пошуки винних, потрапляли у засідки Міліціонери не висовувались на вулицю, відлежувались побиті по хатах. Вражені селяни раділи. У ще не страчених сексотів від жаху терпла шкіра. Між населенням поширювались легенди про невідомих месників, які мстяться за народні кривди. Гарячий квітень 1921 року. У квітневому циркулярі Подільської губерської військової наради всім повітовим нарадам про зміну у характері бандитизму на Поділлі зазначалося, що повстанці перейшли на нову тактику боротьби з советською владою, а саме – діяли невеликими терористичними групами, які більшовики називали «легкоподвіжними і трудноуловими бандочками». «Еті бандочки», – писав голова Подільської військової наради Таргородський, – «проявляють довольно велику активність, з'являясь кожен день в новому місті». На думку чекістів, повстанці накопичували сили для загального повстання Голова Подільської військової наради вимагав посилення агітаційно-розвідувальної роботи і розширення мережі інформаторів у повітах Таргородський і червоний комкор Віталій Примаков, який теж підписав цей документ особливо наголошували на необхідності проникати глубже в сущність здвіження бандитизму. Більшовики робили висновок, що бандитизм по всій вероятності, не прекратився, не уменьшився, а приймає нові форми, требуючі від нас всіх особої бдительності. На всьому поділлі червоним ставало гаряче. Так 1 квітня гайдамаки Заболотного та Кощового увірвалися до повітового міста Ольгопіль. З міської в'язниці було випущено 83 в'язні – з арешту особливого відділу 12-ї дивізії – 56 чоловік. У числі звільнених був і сотник Солтес, відомий організатор повстанського руху. Під час нальоту знищені начдив Гева, інспектор робочої крістянської інспекції товариш Альберт та вісім червоноармійців, які вчинили опір. В цей же день – Відділи отамана Лиха-Дорошенка увійшли у Китайгород Київської губернії та містечко Дашів. На початок квітня об'єднаний загін «Хмар» і підполковника Лиха становив тисячу шабель і вісімдесят багнетів. Незабаром до них приєднався зі своїм загоном отаман Коваленко. В ніч на 14 квітня отамани Заболотний та Кощовий навели порядок у Чечельнику, а 18-го – у Жабокричці. 15 квітня невеличкий відділ хмари силою в 20 кавадерістів з красними бантиками на кітілях заскочив до ладижина Гайсинського повіту, знищив усі справи Волвиконкому і управління районної міліції. На пошті забрав телефонні та телеграфні апарати.